Posloucháte audioverzi článku z pravodajské sekce portálu Šachy.cz, která vznikla díky spolupráci s Eleven Labs. I Mr. Tesař, napsal Luboš Zimňok. Čtvrté kolo turnaje London Chess Classic nebylo o nic méně bojovnější než kola minulá. Bohužel neplatila včera predikovaná přímá úměra. Čím více kol, tím méně remíz. Pokud by nabyla absolutní platnosti, v pátém kole by už byla minus jedna remíza. Andrej Volokitin hraje dobré šachy ale občas usne. V partii s Aminem Tabatabejem stál skoro celou partii celkem dobře, ale jeho spaní jej stálo celý bod. Nelehká pozice se dala hrát za obě strany, ale když máte na hodinách minutu a půl a do časové kontroly vám zbývá odehrát ještě jedenáct tahů, pak je to těžké. Po 29 střelec C4 už se partie za Bílého dá zachránit asi jen stěží, ale nevylučuji to. Hans Mokenýman poprvé v turnaji zvítězil. Shreyas Royal má mnohem nižší rating než účastníci turnaje v Záhřebu, který Nýman vyhrál, přesto měl Royal šanci novodobého Fishera minimálně potrápit. Aby to náhodou nevypadalo, že do Nýmana jen Ryu, ano, nelíbí se mi jeho občas geniální hra, ale zrovna tahle partie byla dobrá. Oběť figury, 30G4, možná nebyla plně korektní, ale byla více než nadějná a Nýman si za tuto partii zaslouží malé bezvýznamné plus. Už jsem tu psal, že se mi líbí agresivní hra Mateuše Bartela. Ve čtvrtém kole to odnesl nejsilnější amatér Luke McShane. U Luka platí to též, co u Volokytina, s minimem času se hledají dobré tahy jen těžko. Ne, že by to snad nešlo, ale když máte na hodinách minutu a před sebou ještě více než deset tahů, pravděpodobnost chybného rozhodnutí prudce stoupá. Při analýze se Stockfishem mě zaujala nabídka motoru ve 27. tahu. 27 dáma F7. Jen málo lidí by asi šlo dámou dobrovolně pod rentgen. I když to není složitý tah na počítání, ale pokud máte na hodinách málo času, zahrajete něco takového jen z čirého zoufalství nebo díky záblesku geniality. Jedinou remízou kola skončila partie Nikity Vytugova a Michaela Edemse. Tahle remíza mě tak trochu potěšila, Protože potvrzuje to, co už jsem tu minimálně jednou napsal. Jeden volný sloupec ještě nevyhrává partii. Ano, obsadit volný sloupec je jistě výhodné, ale když si uvědomíte, že vaše těžké figury stojí na jednom sloupci v řadě za sebou, tak to není žádné terno. K uplatnění podobné výhody potřebujete ještě nějaký bonus třeba v podobě dalšího volného sloupce nebo vážných slabin v soupeřově táboře. V této partii nic takového nebylo. Žil Musár ukázal, že má vynikající taktický postřeh. Jeden z velkých favoritů turnaje, Maraju Gukesh, svého soupeře sice celkem lehce přehrál, ale tah 26 věž D2 je velká hrubka. Steli takticky alespoň trochu na výši, jistě vám nebude dělat problém najít Musárovo pokračování. Tah 26 střelec bere A3 se přímo nabízí. Pobraní střelce dámou se naplno projeví mínusy tahu 26 věž D2. Věž ucpala ústupové pole pro bílého krále, bereli bílí bílý střelce pěšcem, padá pěšec na C3 a když nebere vůbec? Pak vysí pěšec na B2 a pozice bílého se mění v trosky. I mistr Tesař se někdy utne.